Kapitel 33 Og dette er den velsignelsen som Moses, den sanne Guds mann, velsignet Israels sønner med før sin død. Och han begynte å si «Jehova, fra Sinai kom han, og han skinte fra seier over dem. Han strålte fram fra par hans fjellområde, og med ham var myriader, ved hans høyre hånd krigere som hørte dem til. Han hadde også sitt folk kjær.» Alle deres helge er i din hånd, og de, de la er ned ved dine føtter. De begynte å ta imot noen av dine ord. Moses påla oss en lov, en eiendom for Jakobs menighet. Og han ble konge i Jeshurun, da folkets overhoder samlet sig, hele antall av Israel stammer. Måtte Ruben leve og ikke dø ut, og måtte hans menn ikke bli få. Og dette var Judas velsignelse i det han videre sa, Hør, Jehova, på Judas røst, og måtte du føre han til hans folk. Hans armere har strid for det som er hans, og måtte du vise deg å være en hjelper mot hans motstandere. Og om Levi, sa han, «Dine Tumim og dine Urim tilhører den man som er lojal mot dig, som du satte på prøve ved massa. Du begynte å stride med han ved Meribas vann, den man som sa til sin far og sin mor, «Jeg har ikke sett dem. Selv ikke sine brødre kjentes han ve og sine sønner kjente han ikke, for de tok vare på ditt ord, og din pakt fortsatte de å holde. Måtte de lære Jakob dine rettslige avgjørelser, og Israel din lov. Måtte de frambære røkelse for dine nesebor, og et heloffer på ditt alter. Velsign Jehova, hans vitale kraft, og måtte du vise velvilje overfor hans henders verk. Knus oftene på dem som reiser seg mot ham, og på dem som intenst hater ham, så de ikke reiser seg, «Om Benjamin, sa han, måtte den som Jehova elsker bo trygt hos ham, mens han skjermer ham hele dagen, og han skal bo mellom hans guldrer.» «Og om Josef, sa han, måtte hans land stadig bli velsignet av Jehova med de utsøkte ting fra himlen, med dygg og med vanndype som ligger der nede, og med de utsøkte ting det som solen frambringer, og med de utsøkte ting månemånters grøde.» med det mest utsøkte fra fjellene i øst, og med de utsøkte ting fra høydene som varer til tid, og med de utsøkte ting fra jorden og dens fylde, og med godkjennelse fra ham som bodde i tornebusken. Måtte de komme over Josefs hode, over issen på ham som er tatt ut blant sine brødre. Som en okses førsteføtte er hans prakt, og hans horn er en villokses horn. Med dem kommer han til å stange folkeslag, alle sammen til jordens ender.» og de er Efraims titusener, og de er Manasses tusener. Og om Sebulon sa han, Fry deg, Sebulon, når du drar ut, og gi Sakar i dine telt. Folkeslag kommer de til å kalle til fjellet. Der skal de frambære rettferdighetsoffere, for de skal suge til seg havenes veldige rikdom og sandens skjulte skatter. Og om Gad sa han, Velsignet er den som utvider Gads grenser, som en løve skal han bo, og han skal rive i stykker armen, ja, issen. Og han kommer til å se sig ut den første delen, for der er det en lovgivers andel gjemt. Og folkets overhoder skal samle seg. Jehovas rettferdighet skal han visselig gjennomføre, og hans rettslige avgjørelser sammen med Israel. Og om Dan sa han, Dan er en løveunge. Han kommer til å hoppe fram fra Barsan. Og om Naftali sa han, Naftali er mettet med godkjennelse og fylt med Jehovas velsignelse. Ta da vest og sør i Eje. Og om Asher sa han, velsignet med sønner er Asher, måtte han bli en som er godkjent av sine brødre og en som dypper sin fot i olje. Av jern og kobber er dine portlåser, og som dine dager er din rolige gange. Det er ingen som Jeshuruns sanne Gud som farer fram over himlen til din hjelp og på skyhimmelene i sin høyhet. Et skjuleste er den Gud som er fra gammel tid, og her nede er de armer som varer til uavgrenset tid. Og han skal drive fienten bort foran deg, og han skal si, tilintet gjør dem. Og Israel skal bo trygt, Jakobs kilde for seg selv, i et land med korn og ny vin. Ja, hans himmeler vil la duggen dryppe ned. Lykkelig er du, Israel. Hvem er som du? et folk som nyter godt av frelse i Jehova, din hjelpskjold og den som er ditt opphøydes verd. Derfor skal dine finder krype for deg, og du, på deres høyder, kommer du til å trå.